І багато вам подобалось. Ну, я ж не цікавлюся, скількох жінок любили ви. А від зими я не маю нікого. Він хотів, щоб я вийшла за нього заміж. Машина, квартира, все у нього є. А чому ж ви не вийшли? А я все матиму сама, якщо захочу. Я вступлю на кінорежисерський і зніматиму фільми. Я вступала тричі, а на четвертий раз вступлю. Обов'язково. В інституті мене вже знають. Стаж буде. Сам ректор пообіцяв. А я плакав біля цієї верби. Я був безнадійно закоханий у однокласницю. Її теж звали Маргарита. Ой, ну тільки не треба казати, що я на неї схожа, і до вас разом зі мною повертається молодість. Я не люблю гри. Вам потрібен реванш? Через чверть століття чи через скільки там? Ну, «Ви така твереза!» Він повільно рушивши птаками. Кожен пагорб, кожен поворот дороги шпигали в серце спогадами. Ось тут стояв хлів з широким піддашником, під яким вони своїм школярським гуртом перепочували у негідь чи завірюку. За якусь сотню метрів починалося шкільне подвір'я. А з цього ось сліпака, коли йому дуже щастило, з'являлася Маргарита з портфелем. Її будинок стояв на згір'ї. І була ще дорога вздовж річки, але кожного дня він підходив до сліпака з тримтячим серцем. А може я ревную вас до тої Маргарити? Ви здатні ревнувати? Звичайно, ні, я пожартувала. Зіграла сцену. Акторочка з провінційного театру. Молоденька провінційна секс-бомбочка. Приправа до вашої сьогоднішньої прем'єри. «Тільки даремно ви відправили в рафику свого бермута. Я не люблю обніматися серед білого дня. А тим більше в машині. Я звикла спершу приймати душ, і обов'язково запобіжні засоби. Краще – японські». Маргарето, «А хіба я зараз не така, якою ви мене придумали?» «Ви не так мене зрозуміли, Маргарето. Я нічого не мав на думці». «Ну, якби ви нічого не мали на думці...» «Ви б не підганяли коней. «Не підганяйте. Яблуко дозріє і само паде до ваших ніг». «Бо я закохалася у вас як сліпеньке сімнадцятирічне дівчисько з першого погляду. І не ховаюся з цим. Виявляється, трапляються ще такі дурні і в наш раціональний час. О, тільки не сертеся на мене. Хочете, я зараз вийду з машини, бігтиму боса по стежці». Ну, зовсім як у поганому кіно. Упаду у ваші обійми, а ви обіймите мене і скажете, «Нарешті я зустрів тебе квітком моєї юності». Він мовчав. Він довго мовчав. Стрілка спідометра перехилила за сто кілометрів. Верби вздовж шляху стелилися пасмами темно-зеленого туману. «Я про одне прошу вас, Маргарито, Будьте сьогодні зі мною». Бо мені сьогодні справді погано. Сьогоднішнього вечора Ярослав Петруня дружив із дзеркалами. Трійка сиділа на ньому бездоганно. І навіть власне обличчя сьогодні подобалося. Одяг шкіряного плаща, руки за спину. У Терехівці йому зауважили, коли ходив з руками за спиною. Ти хто? Голова райвиконкому? Де тепер той голова райвиконкому? Шукає в газетах прізвище Петрунії, кожному стрічному, ну, досі ж уже на пенсії, а повеличатися кортить, нахваляється, що робив із Петруньою в одному районі. Поки йшов коридорами, перетинав вестибюль готелю, не проминав жодного дзеркала, навіть на дерев'яні лакові панелі косував очима. Там теж відбивалося. Фінські черевики, натуральна шкіра, Аж пружинили. А може то в ступнях ніг пружини, як замолоду. Давно так не ходилося. Жіноцтво, цілком достойні представниці слабшої статі, проводжали його зацікавленими поглядами і шушукалися вслід. Письменник пішов. Ага, Петруня. А може йому чувалося? А може він вигадував? Хай би пасли очима і шушукались, коли він ходив по оцих бульварах, у куфайці і бурках, з кошовкою за плечима. Або коли виводили його із святкової колони за рукав старого бововняного піджака».